Et aktualitatean den irudi bat aipatuko dugu agatxalde hontan joan etxebarria ergatsaldean. Bai zue partegun? Aktualitatean bahummaliruzki erango dugu, gatazka ez da oringoa, baan berriz piztu da edo indartu da azken hauetan... Estatu Baetako uh, presidentearen itzen ondorioz, uh, Palestinako bidea hartuko dugu uh, azken egun hauetan uh, irudi bat ba, irudiak andana batz badira benan, bateek behinzat uh, itzulia egin du sare sozial batzuen itzulia ez den naintzego ere uh, aur baten atxiloketa ikusten da uh, eta magbat uh, soldaduen inguruan, Bon, Zut joan, eh? chargazkido irudi hori ikustelakoan, zer ikusten duzu hor? Bo, uste dut eranik izan dela webgunetan, ingles azdakidan apurra ekin kumpenitu dut uh, e, simbolo azkar batzela, eta uh, testua jakurri gabe, bergaiza pentsatu dut, uh, Palestina irudikatzen dugun, ez dakit, uh, kanpotik ikusten dugunek hanegon gabe, eta hola, uh, balitz bezala... Mapa militarren mapa baten erditan puntu tipi bat resistentzian erdi uh, galierak besala asterixen uh, mahaskibizi honetan eta um, hola militarre singularetik eta gaskiguneek islatzen du uh, Bai simbolikoki e, biziden egoera historikoa, eta bai konkretuki eginoztako bizian, eta hor berri zintifada hasi beita eta berri zistilioak beitia, bena uste dutain zinetike e, eginoztako aferden, e, haur bat, kasi huntan hamasei urteko haur bat begiak estalik, eta inguian ez dakite gaiten badenez hamar edo hogei militar Israel dar, Inguatzen denak ahmatuik horitzak hartino, ahmatuik lotsa emaiten didea, Filma batetan beno habo eta haur hoi desa ahmatuik, jeskosta, den palestinan ahriak eta buz eh, ahma oso askarrak. E, berden boan, hoi gutitan kausitzen den kakotxean arteko magia bada. E, badu holako izaera simboliko oso azkar bat e, data eta gynetik kampo ebai interpretatzena ahaldena eta, eta berden boan egin oztako argazki bada. Maleuski-Palestinan horakoak egin oz agitzen Hau argazki, hau oso oso azkarga da, geho, errealitatean e, berriuk eiteko oso azkarra oso bai sare sozialetan, egin hauetan ikusten ahalden bideo bat, zunetan militarrak isatzen den hiu haurria maitia eta eta horriak egiteak, ez dakik gurasoak jenez borrokan hau joiekez ditian zun militarekin, e, hau... Ar Argaski juntar hamase uzteko hau bideoan ustet jaurtipiagoak uh, dela wano mm -hmm. oso harrigagi lotsagagiak itzen dena benabo egoera gogo jaki bai zakitu berri eta eta berrize berrize argaskilaritza berrezko da uh, kontzentziak pizteko nik uste e, ene, nigan hasteko hoiera egiten du edo hoiz pizten du Eta, eta bo, simbolikoki oso azkar, eta, eta udela teknikoki untsai eginik, nahiz eta pentsatzen eta rapatan egin behar den zen, eta prentsae bai ezpeita Salbi Palestina edo Israelen. Eta, bai, apres hoinean, iso datuko niz erraiten jale, zen eta um, sare sozialetan ikusi da argazkia, baina argazkilaiaen izena eman gabe, eta huizam, Az-Lamun, uste dut uh, apeu presun txer handiudan, hori da izena, ana, ana dolu agentziakoa, eta oso-oso lan oso indar handikua, eta eta azkenin sare sozialetan ibildadin hola hain uh, azkarki be, seinale gunda ez, tia soilik zioniali uh, dene horzketakoa gazkiak ikusten egin hauetan. Mm. Uh, bo, egia da irudia eh, erranduzu duzu uh, kontekstutik edo kontekstua jakin gabe indartsua da ere, zenta ikusten da uh, gaztetxo bat dela hor militaraje singuraturik begiak estalirik eh, burua junt gora, besuak blokaturik uh, eramana da entsegu saku bat bezala momentuan eta bo, biziki bortitza da irudia bera, Gero, untxada partekatua izaitea, bainan bon, betiko galdera agertzen da, eh? zer eragin duen olako irudi batek diakinik palestinaren kasuan, han Israelen bortizkeria eta bestua dela, azkenean nazioartetik, eh, fain, nazioarteko gobernu buruetatik, jango duguz, eta gero, gara erritaren gandik, eh, E, ez dakit, ta hainbesteko babesabaden, baina hortako e, kosare sozialetan behar bat gehiagoa gertzen da, baina e, bon, zaila da, hori olako irudiak ikustea, hau argazki bakar bat da baina badakigu hor su, su bat dela eta bon, ez dela jainatzen e, bertako egoera azkenan Bai, eta hoi, hoi baitan nunbait uh, gu ekronikahunen leitmotiva ebai argazkiak zerbait kambiatzen ahaldien ez edo beste, mm. gehitun ahinin eta hartu ateti koleginen bitbublicitataren ministerioaren talentako iparraldeko hitzan ostialei lehuntan, azken ostuan alkarrizketa bat izanenda ane gorge fipako lehendakaii berriaekin emastehoi izan da nazioarteko kazetari urtzetan eta dokumental egile oso dokumentale der eta eta ideia azkarrak egin ditu eta hai beste artista hannitser bezala galtzatune egon, eia ustez filmek zerbait eragiten zenez, zerbait azkinin kontsientzia kanbiatzen zutinez edo jola, usugai politikoak lanzen behitutu haike bai, eta arra poste zeitan, gehienek erraiten jen bezala, espalditik aldu diela espehantza edo, edo ilusione hoi, filmak edo argazkiak edo zuinahi, Uh, arte bide edo izan, edo izan dadin espresio bide aguntago bat uh, kasetari ahgazkilaritza bezala. Um, e, galdu dela ilusione hoi uh, myndiak hanbiatzen ahal zela gaizekin, ben ahale, uh, Ana Gorzek erraiten pertsona zunbaitengan gyti izanike uh, kontzientzia hanbiatzen balin badu, jaintako parioa jabazik dela. Eta azkenin, Espehantxa hiturri da, egon, bai, badakit, ezle, nike kontsientzia bat, dut mundia ez dela kanbiatzen, mena, bon, ikusi behar da, eh, hoi egan beste kronika batetan, egon, bai, bada egan bat, euskaz e, izenik ez dina ez da, eta mm. uste dut ikusten ez dina ez dela ez, bai, bai. beraz Palestinaen egoera, nahiz eta urtetan jain edo iraun, eta, nahiz eta dakigin bezain gogor eta bortitza izan, Be, ahazten dugu Memoietaik ezabatzen dugu, gaiza gogorrak aizai ezabatzen bezala, eta argazkiak hordia dira e, txista bat bezala, pikua bat bezala, hori tazteko e, txertua berritu behar dela eta kontsientzia pu hori izan behar dela, geho bakhotzaen esku e, ahaldena egiti, hageo hau dela Palestinaen kasuan, Uste dut, simpleako dela, beste unan beste borroketan beno, e, zerbait egitea, Euskal Herritike, mm. beita BDS e, kolektiboa eman dezagin, herren maulen bada kolektibo hoi, ekintzak egiten ditena, noiztenka e, Gitienez, bon, be ez da ez, ez gila zuiten Palestina salbatzaide e, gisa edo deur Israel-en uh, moskinak edo produktuak boikotatzez, deja zerbait egiten ahalda, eta guti hanitxekin, ebe gaiza handiak egiten dira. Azkenean, hoi da BDS-en filosofia, eta argazki horreko hitazten dait, e, e, kintzatipi bat balin bada, e, zala egonen lo, e, beitakit importan dela, e, bortiz dela, bestenunbait biziren egoera, eta argazki hori behar bada, edo bestezunbait, jukenendutut goguan. Ega hmm. da, BDSen boikot kampainek, ere, ustut, eraginak bat dituztela, eh, askarki, eh, uh, Israelengan, eta ez? Ikendutia, didaigabe, guai, eniz, uh, eniz gaixetak zinetan sartzeko, bena badak, jakurinean BDSen bilan bat dilaurtezun baiteginik jadanik, eta entzina dua kampaina, entzina dua mobilizazioa, eta, eta bai, eragina bat, prefosta, hmm. prefosta zen, eta uh, ez da isa pentsatzia nurbea zerbait egite, zerbait uh, kanbiatzen ahaldila, baina uh, milaka, balinbagia, bakotsa besokuan uh, boikot hoi egite nahi, ebe interes ekonomikoek uh, kolpe bat biltzen di, eta prezosta bai eragina, eragina badira eta mm. hori frugatuk izan da gainera. Bai, bai, badira. Eh. Estitunik ere berdin zu bezala irakurinuen, baina antzia dut orain. Uh, aldiz berdin uh, argazki kasetan laritzara itzultzeko, uh, ez dugu galdera eginen, baina hori uh, uh, zertarako balio duen, bai uh, gertatzen ari den zerbait justuki irakusteko hori biziki importantea da. Eta justuki uh, olako irudibat ikusterakoan uh, beti pentsatzuntar argazki lariari ze egoerat handen, aipatu duzu bideoa justukin nuniku ikusten diren aurrak uh, atxilotzen uh, or, amak bat urteko aurrak dira, eh? soldadu Israeldarek agapatzen dituztenak aski bortitzak dira ere irudiak, eta prentsa ikusten da hor erdian, eta filmatua da hor den egia da, ikusten duzu gehiagum nola pasatzen den, eta nola kolpez tiro batek hiltzen alduen ben aur bat, bistan eta nola hiltzen alduen kasetari bat, naiz eta prez handi zidatziaden, eta olakotan prentsa hibilegiatura da jango dugu zentail izena idatzia da beraz uh, soldaduen helburua eta hoiena japatzea bainan arriskuan dira ere horiek uh, ere uh, guerra lagirortan ez arrisku kazetariaren arrisku ah, uh, hori uh, uh, a da ara ere, eta edega ere bejoentuan bai eta privilegiatu aparkaren sagun milaka gochanartin zen eta Gunezun baitetan, gatazkazun baitetan, yeah, yeah. laia bilhakatzen da helmuga bat uh, milita eta ez, ez dia beti babestuik Frensaiuk heitia gatik. Geo zerbait eba, eta hor, palestinako bideoa, justoki, idu izait lehiho batetik filmatuik zela, eta kalitateengatik gatik erranen telefono batetik, herritarren uh, implikazioa, bai importan da, nik badut goguan, Bo, maleuski usteetan zineko kronika batetan haitatzen nila en edisko gogor kaputzela guai. Bai. Er, argazkia ekartena halbena ni goguan dut uh, Mapuchean uh, manifestaldi batetan egon ginelaik laik uh, han, Txile eskualdian. Uh, izantzela, izantzela manifestaldi gogor bat, eta izantzela Txile eta hor argazki bat hartu nian, eta... Enian baliatu kazetai bezala, bena zerbait importantagoentako bai e, galtzatu zien, Hanko Mapucheek e, argazkilaik guziek, argazkiak biltzia, eta, eta bon, bestiak beste, enia izan zen, e, geho, bazien beste argazkilaik habu, baina, e, nunbait, e, giza eskubideak ba besteko ebai, balio di, e, nahiz eta ez den beti eraginko, rabadakigu Palestinan, ez tila argazki batek, eraginen Israelek uh, konportamentu kakotxen hartin normalago bat yukendezan, edo errespetu minimo bat yukendezan palestinarikiko. Bena, kasuzun baitetan, geho hau zibiriak zabaltzen jelaik edo beste, be, informazioaz gain badie beste balore bat, eta da eskibiden defentsa eta hoi ebai importanti du izait. Izan kasetalaien lana, edo izan egin gitarrena. Ta hoi goguan yuken behar da... Euskal Herria guai beste giro bat bada, bena dila ez hain aspaldi, ebai eh, polizia enganik eh, bazien eh, holako eskibideo irraketak eta, eta zunbait aldiz irudiak importantia, ebai, frogatzeko hoi jala dela, ez dela zunbaiten hitza ez manipulatuik, ez gezurrez eh, estalik, baizik eta irudietan ikusten dela jala dela. Eta argazki hunek badu balore hoi ebai, nun bai, beste bat boda palestinan hola maleuski badia milak argazki eta bideo eginik, Bena, beste frogabat habo, eta beste ahazubat habo, holdartzeko uh, nun bait. Bimilata uh, amala zen, zure Mapuchean manifa hori, bakizu edo urte horreit. Usted diturte haietan egon nintzalahan bai? Nahi duzu berri hon bat. Badizia jazki hau? Bai, uste dut... Aipati garaian bidali zenituen batzu, eta uste dut atxeman dutala e, ba, iludi hau. 2 milata ah, okay. malaukoa da, eta bai, ikusten bat atxiloturik, bidaliko da utzut konfirmatzeko, baina, e, internet? <laughs> ez da, interneten, hene karpetetan, hene fitxireten. Ah, bai, izmena, hene izun posta zigorri, <laughs> <laughs> <laughs> muda berrikoak behilia. <laughs> Istan da, bau bon, behala. Beraz, iludia hu ere, zurea behar ba ere, atxamaiten halko da, sare sozialetan, hitz eta putzen, beste. Beste gehitzeko, agurto intzin berdin Ez bi baxkas eta eta eta biba Palestina. <laughs> eh un chayone sicho varía mi eskeri sonuncha. Bai, eso ie,